Berexiak diren gurasoen artean semealaben zaintza partekatua bost aldiz bidezkatu da Euskal Autonomia eskidegoan bimila eta haaz Guraso banatuen elkarteak bultzatutako sinadura bilketa baten ondorioz, Legeak aldatu izana eragin zuzena duela diote adituek hortaz mintzu girazurekin koldo nausia egunon. Bai, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan banandu egiten diren semealabak dituzten hiru bikotetatik batean zaintza partekatu adosten da gaur egun, eh? uneko hogeita hamaz zehazki. Ez da Europako beste herrialdetan bezain datu orekatua, baina duela urte gutxi arteko datuekin alderatuta, e, dinamika erabat aldatu eginda Euskal Autonomia Erkidegoko semealaba hoien onerako. Izan ere bi mila hamargaren urtean banandu egiten ziren bikoten artean adostasunik ematen etzenean, epailek hartzen zuten erabakia, eta deliberoa amaren alde suertatzen zen kasuen ehuneko laurogeita seiian. Bi .000 urtean aldiz, aintineetik Nafarroan Katalunian eta Aragoian egin bezala kirettzen guraso bananduen elkarteak sinaburak biltzen hasi zen eta Eusko lege Biltzarrean Euska bi lege aldaketa galdegiteko egiteko hogeita bost mila sinabura biltzeko lanetan. Hasi ziren garaai hartan aipabutako beste lurraldeetan hartutako erabakiak aurrek ari gisa, eintasat hartzen hasi zuen ere Espainiak gauzitegi gorenak, hau da irizpideak aldatzen hasizuten epaiek. Eta irizpide edo aldaketak gauzak ajunt aldatu ditu orduan. Ba 2010 urtetik onat emandako datuak ikusita bai, eh? baina epaiek gizartearen eskakizunari kasu egiten asteaz gain 2008an, kiretzalkarteak aipatu dugun eusko legibiltzarrean aurkeztutako herri ekimen lege gilea onartu egintzenetik emanda aldaketa handiena. Kontuan hartu, 2008an garen urtean baganan bikoten artean euneko sazpia, eh, baino etzela, onartzen e, seme alabentzaintza partekatua. 2008an urterako euneko hama sazpikoa zen jada, baina aipaputako legea onartu zenetik, iru urte, oraindik ere betez direnean, euneko hogeita hama sazpikoa da dagoen argi dago beraz ba, dinamika historiko bat aportu egin dela eta horrekin gurasoek baino seme alabak atera birela engaraie kidetza elkartea arabera. elkarte honek banatzen diren gurasoen arteko bitertekaritzan lagundu idut doainik eta ongidakite zer dioten e? justo saenz kidetza elkarteko kidea da berarekin mintzatu gara eta honakoa aipatu digu Orain arte dibortzo goretan normalean seme alabak galtzen dute bai ama edo bai aita eta gainera bere familia osoa. Orduan guk proposatu genun hemendik aurrera Euskadin dibortziogoeretan seme alaba biekin egoteko eta biak bai ama bai aita Gurasoak arduratzeko bai eskuntzaz, bai haien mantenduaz eta bar. Iparraldean horrela egiten da dibortxo egoretan Normalean e, saltzen da etxea eta haiek biok arduratzen dira bere semea labaz. Azpimarratu behar dugu adibidez gaztetxoek edo gazteak. esaten dut digute e, pues, normala dela, logiko dela eta zergatik ez. Zaintza parte lege berriak beraz, ez ditu behar bada gurasoak kontuan hartzen, Ez, seme alamen beharrak, bezain beste gutienez. Ala eta guziz ere, lehen amaretik bederatzietan zaintza amari onartzen zitzaio laiakkinik, pentsatzeko da gizonek dutera aldahik historiko bat irabazi, zentzuochtan? Bai eta ez, eh, kidetza elkartetik nabarmendu dute guraso bakoitzaren eskubideak bermatzean eta seme-alaben onuraren alde egitean datzala kontua. Argi utzita seme-alabentzako bi gurasoak eta haien familiak mantentzea ezinbestekoa dela, ba, gurasoen ikuspegi pertsonaletik argi dago ere gizonezkoen egoera arindu egin dela, elegeari eh, esker ekidetza elkartetik, jakina hasi digutenez, zaintza partekatua ez denean epaile batek semealaben zaintza amari aitortzen diolarik, ba, Bizitoki familiarra semealaben bizitokia behar duen izan amaren erabilerarako dela. Eta aitak, etxetik joan betzen eta az gain, ba, semealaben heziketa eta zaintzaren gastuen parte bat ere bere gain hartu behar izaten duela, beti ere duen ordainsariaren arabera. A kontuan hartuta, bizializateko beste etxe bat ordaindu behar duela ere, oso zaila izan ohi du e, gizonezkoak halako ba, egoeretan aurkitzen direna gutienez, zeuren bizitza berrabiatzeko, eh, banandu ondotik, ekonomikoki ba, oso mugatuak eratzen direlako. Hortaz, bazenzu horretan semelabez gain, e, orain artean zaintza bere gainez zuuen gurasoa ere ateratzen da garaie, Kontua da, ba, kasuen eguneko lauro gehita orain artean gizonezkoa izan oitzela. Eh? Ba, horrela, egoera horretan orkitzen zena. Bukatzeko, aipatu ditugun datu guziak EAE mailakoak dira, baina lujaldeka daturik eman ote du kidetza elkarteak. Bai, esan dugu zaintza partekatua kasuen euneko hogeita amasazpian ematen dela gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoa, baina Gipuzkoa da aldaketa buru. Izan ere, banantzen diren bikote Gipuzkoaren euneko berrogeita iruak adostu zuen joan den urtean zaintza partekatua euneko hogeita amairua bizkaian eta euneko hogeita amabosta araban. Eta beste batu bat, banantzen duen bikotea, zenbat eta gazteagoa izan, Orduan eta zaintza partekatuaren aldekoagoak agertzen omen direla zifrak. Beraz, ba belaunaldi berriekin batera dator lege aldaketa esezik, ba joka molde aldaketa ere, bistan da.